«Брата, мені вдалося дізнатися тільки з газет, оскільки я вважав його безвісти зниклим всі ці роки. Ми виросли разом і любили одне одного. Однак смерть батьків...» Самойленко озирався на молодого священника і не вірив його приємній аурі. «Ніби цей чоловік був божою людиною» але від нього чомусь тягнув могильний холод. Однак суддя Вовк дивився на отця з повагою і співчуттям, яке поширене тільки між людьми, котрі зарано втратили рідних. «Будьте спокійні, отче!» – підтримав суддя. – Не варто хвилюватися. Зі мною прибув один із наближених до митрополита єпископів, владика Василій а ще мій старший син Симеон. На жаль, дружина та троє молодших синів не змогли з нами разом приїхати. Ми живемо аж на Дністрі. Мені здається, ви хочете щось доповнити? – запитав суддя у старого єпископа, який приїхав на процеси з молодим священником і мав з собою якісь аркуші. Щоб охарактеризувати вам отця Григорія, я приніс сюди лист особисто від митрополита, який ручається за нього, як за самого себе. Вся підтримка, яку ми вирішили надати, Григоріям цілком заслужена. Він – один із молодих світочів і реформаторів нашої церкви, її надія та тверда опора. «З-під легкої руки отця вийшли десятки богословських праць і теологічних трактатів. Ми навіть подумаємо внести зміни в статут, аби такий прогресивний священник мав право зайняти катедру епископату і наближати нас до Бога своєю мудрістю». «Дякую», – зупинив суддя. «Мав нагоду почитати ваші праці». Оскільки я теж релігійна людина і цікавлюся роздумами про божественну природу, але хотів би більше дізнатися, який з отця Григорія батько? Ти не проти розказати. Ці слова були звернені до хлопчика, котрий спокійно сидів біля батька, не сміючи навіть зайвий раз вдихнути, поки Григорій розмовляв, капітана Самойленка. Такий вигляд дитини лякав набагато більше за цього приємного священнослужителя. Він ніколи ще не зустрічав такого спокою і абсолютного терпіння. Даруйте, пане суддя, Симеон не може відповісти, заперечив отець Григорій, навіть не глянувши на сина. Чому? поцікавився вовк. Мій син. «Ні ми», – пояснив Григорій. Він перестав розмовляти у семирічному віці. «Ми спілкуємося з різними психологами, лікарями, оскільки не маємо права втрачати надію на лікування і видужання первістка». Хлопчик навіть не глянув на суддю, поки Григорій говорив. «Спокій цієї дитини не міг змитувати навіть дорослий». Малий заінтригував капітана Самойленка, штовхнувши після суду на небезпечну стежку пошуку правди. Через чотири місяці його розслідування закінчиться жахливим наслідком авторитетного поліцейського звинуватять у вбивстві повіїв в по дорожньому номері київського готеля. Щоб не терпіти приниження і не ганьбити дружину і доньок, офіцер застрелиться іще до свого арешту. Того дня капітан виявив необачність, яка згубила свого часу Макара Корнійчука. Він засмутився результатами засідання, коли суддя віддав опіку над хлопчиками в руки дядька і наздогнав дітей неподалік приміщення, аби з ними попрощатися і запевнити – що докладе зусиль заради них. «Бережіть себе, малюки», – сказав капітан. «Не слухайте поганого про свого батька. Він був чудовим офіцером і любив вас понад усе на світі. Хтось просто підставив його. Будьте мужніми і знайте, я вам завжди допоможу». Вони потрапили у родину – «Яка їх любитиме?» – перебив його Григорій. «Навіть не сумніваюся у цьому, отче», – відповів Самойленко. «Ви можете їх відвідувати, якщо будете мати час». Капітан глянув на дружину, але в останню мить щось змусило його обернутися назад і запитати про річ на руці священника, яка найбільше його тривожила. Такий предмет просто не міг потрапити на руку християнина. «Даруйте очі, але ви якось неправильно одягнули перстень». «Ні, все нормально», – відповів Григорій. «Я завжди так одягаю». «Але ж на ньому перевернутий донизу хрест?» «Це наша сімейна реліквія». Вона символізує розп'яття апостола Петра. Ви чули про те, що він вважав себе негідним Ісуса і попросив розіп'яти Його, а хіба змії, вписуються у християнську ідеологію? Змії символізують спокусу, яка крутиться навколо святості. Однак їй не можна піддаватися. Мій дід мріяв стати священником. Батько був відомим на всю Буковину богословом, поки з ним не сталася біда. А це наш сімейний хрест. Тоді прощайте, отче, бережіть дітей. Капітан стояв на сходах і дивився вслід двом священникам та трьом хлопцям, які рухалися до дорогого чорного джипа неподалік від тротуару. Григорій не поспішав, посадивши єпископа біля себе, а хлопчиків на заднє сидіння. На останок він обернувся, підняв праву руку вгору і помахав капітану. Але той жест більше нагадував не прощання, а якусь дитячу гру в перекривлювання. На цьому... Їхнє знайомство закінчилося. Автомобіль швидко зник у потоці собі подібних. Маленький Марк Корнійчук обняв молодшого братика і глянув на лобове скло. Там, у отця Григорія висіла якась дивна іконка із перевернутим донизу хрестом і двома закрученими зміями. Які стискали з тілами священну реліквію На іконці чорними літерами виділявся уривок із давнього псалма Я янгол смерті Я кінець людей По волі Бога на останок дня Як тільки замовкає серце стук Я забираю Залишки життя. Тарас Мельник, покровитель-вбивць. Дякую, друзі, за те, що прослухали цю містично-детективну повість Окрема і щира дяка автору за те, що дозволив опублікувати її на нашому каналі. Підпишіться, будь ласка, на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Напишіть свої враження у коментарях, це дуже сприяє поширенню відео у YouTube. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, станьте спонсорами у YouTube – або ж скористайтеся посиланнями на картки Монобанк, Баймія чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю вас не стомлюватися і підтримувати Збройні Сили України. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!